Du snart ska denna stad. Över tider att tänka och andas ut Livet är en storm jubileum! jubileum! Jubileum! Fantastiskt! Live från Twang! Ja, helt utsålt <laughs> <laughs> Inte en passion <laughs> Vi är, är tid i ja. dag Vacker vårdag det var första gången på länge som man känner att det börjar bli lite, lite värme. Jag får till Liverpool Weber. Du brukar vara varmt där. Det brukar vara vårt vår ja, tecken. Mm -hmm. Åtminstone när vi har åkt härifrån. Härifrån? Ja, ja men från Stockholm. När man har åkt bort i Skavsland, man gjorde i början. För första gången i Perlundet så var det jättevarmt, minns jag. Per Sanström? Mm, du åkte. Jag fick sova på golvet på Rigby. <laughs> Det har jag tänkt på det. Ja, Men ändå, ja fortällt. Det har jag tänkt på förra gången. Att du på ett hotell till Elden Först har vi det här. Jag har det i night som är liksom så. Om ja, är otroligt bidesnischat och allting. Och så ligger det sån här då. Och jättefint hotell är det ja. Men sen då, att man. Ja, det är ju smart nog att man på ett hotell Rigby. Då tänker man att ja. Som jag nu upptäckte att det fanns ett sånt hotell Oj, här finns det till Här finns det till Och det var ju riktigt skit. <skratt> ja, det var ju... De hade inte ens en restaurang där man kunde käka frukost Utan vi fick gå till en annan restaurang eller till en annan hotell eller restaurang Men eh, jag tror inte du håller med mig Men jag tycker det motsvarar låtarna lite Jag tycker att Hard Day's Night Nu är man, det ju sönderspelat och läst och allt det där Man har hört en, en... Den tycker jag är otroligt bra Medan jag tycker Elinor Ring lite med Halv sådär Nej det hade jag hellre haft Alltså det finns ju sämre Men vad är för de två bara Jo men skulle jag ha en biteslås som passar åt det så skulle det vara Hanepai istället <laughs> ja. Det heter ju för övrigt när hantverkarens grupp som Hanepai ja. Som stora har... japansk kan ju en Det har man inga krav på Att döpa till Hanepai Nej, det var lite så rock set wannabes Fast det var inte helt dåligt att lyssna lite. Alltså, men det låter dåligt Ja det låter ju det dåligt att jag tänker, han är pej. Låter det ju fruktansvärt dåligt ja, ja, ja, absolut. Det är det sätt som jag har gjort Har du några roliga grejer under, som har hänt under veckan? Eller? Ja, det var det. Nu är nästan badrummet klart. Vad har jag Spegel och spottar i tak och sånt där Det jag små puddingar. Ja. enda jag upptäckte det var att det blir trängre än jag trodde Vad ja. var det som var? Nej, men jag hade kollat alla mått tyckte jag Men inte toalettstolen mm -hmm. Den känns som att den är mycket större än vad den var förut Så det blir liksom trängre emellan där. Ah. Men duschkarbiner var samma liksom Ja ah, men jag hade ju ingen duschkarbiner det hade ju bara duschen, jag är, jag är med, med Ja men med ja, Men nu är det liksom ja. dörrar så. Nej resten tycker jag känns men... som toalett Men toalett är det utåt alltså tror alltså så att den blir utåt mellan toalett och handfat? Är det är det som är mindre eller? Ja. Ja. Liksom. Det, det känns som det var. Kolla på kort också. Det ser ut som jag hade en mindre toalett. Och det hade, det, det kollar jag inte på. Kolla inte. Men det var tänkte... frifligt att det var samma mål. Stann mått. Ja. Jag kanske var ingen, men det var, var så här gick grej men. Annars är det skitfint. Mm. Det, det var ju som att vi skulle byta. Äh, att vi skulle byta spis. Ja. Vet, du är renoverad i köket, men, men vet du vad du hade för mått på spisen, det är som standard Jag? ja Ja, 60 är väl som tur typ standardmått. Ja. Vi hade 70 förut. så vi ja. hade större än vanligt. Ja, precis. Och någon, någon special, men nu, nu när vi håller på att renovera om så tar vi till 60 så att man får mer arbetsbänk då, ja. arbetsytan. Och det är ju i heller man, man tänker, man tänker att det är en standard mått, ja, ja, ja, ja. att det står som en standard. Jag hade ju rätt i min, jag, försökte, jag, hade, jag hade ju mindre än standard. Allting var mindre. Ja, ja. Så det blev ju, när jag renoverade så blev det ju bredare och allting högre. Jag hade ju sån här gammal 60-gård ja. ja. Det var honom som sa det, att han är på det när köket, att ja, det var en gammal till någon förälder till, till någon kompis till eller men de gick på en i lågstadiet han var på renovera ändvärja och så var han man, jag vet inte varför vet inte varför man var så låg diskbänk nej. Nej, för det hittar nej, inte varför för, för göbarna som gick kunna dricka pilsen pissa samtidigt att man pissar är i stället ja och, och han tar det gör <här> ja, och och så, så det ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Mm. <skratt> Oj, jag kommer jag ihåg jag jag och jag och jag och jag och sörra. Trio var i England 1991. är det. Jag kommer ihåg en ord vid. Jag jag och jag och sörra. Och ut ute och sörra, ja. Vi var i alla fall i England och så bodde vi i ett rum som inte hade toalett. Mm. Var det i Godorn? Ja, det var någonstans. Ja. Det fanns ett handfat i toalettet. Ett <skratt> handfat. Och till slut skete vi och gå på toan, alltså. Jag har rätt vidare. Jag minns när jag arrangerade konserter på, på studion. Mm. 94-96 Eller 95-96 Var det någon gång så hade vi ju Var det helikopters? Oh, jo, det var någon jag hade helikoptrar Då gick man ner I, i, i låg som hade kollat till Och så här, Då stod jag Jag har en en, en en bild Utan jag öppnade den Då såg jag drägen och och pissa I, i handfaten, Samtidigt med att stå halsen i viner <laughs> Så jävla mycket roll Skulle du ta ett kort. Ja, ja Då hade man inte kamera i mobil Jag hade ingen mobil Nej. Men, uh, men han var han var ju jättedrevig ja. jätte Han var, han var, han var jättesympatisk ja. och liksom han noga med att, att det var bra stämning och att, ja. att, att inga okända fick vara där och inga bråk där han verkar lite jordnära då. Ja jo, jä, jättebra var han. Gilla fiska tror jag. Alltså, han, gillar att fiska. Jag tycker så att gilla att fiska. Alltså, det är <laughs> jordnära. <laughs> och både han, både han och, och Doge. Det hade blivit en kings ja. Han var också så där. Uh -huh. Det trevligt att vara en kvart mål, det mer sant. Jo, i, i veckan, renovering. Det vart ju mer, mer, än, jag berätta, det vart ju mer än, än bara ta bort golvet och, och lägga på nytt. Ja. Utan nu var det, upptäckt de upptäckte lite vatten under. Inte så att det hade, hade påverkat och skadat, men eh, lite vatten och grejer. Och så har det känt som en liten lukt. Men det var ingen mörklig lukt, utan det var en sån liksom källarlukt liksom som, som kom upp. Mm. Och då eh, så fick vi tips från en förhållare som hade kollat. Mm. Vi ska sätta in en avfuktare, eller en avfuktningsfläkt eller vad heter. Så var, där, eh, så var de där, först var de där i, i föregår och bespruta med något medel. Mm. Så så man skulle inte vara där på hela dagen så kom jag hem sen på kvällen. Och så sen på... Igår så var de och fyllde eh, Singel, både i krypgrunden Och i utbyggnaden. Det mm. är som grannen som har pratat med dem Inte grannen utan någon annan och då, då var det visst nio kubik eh, Singel som de hade fyllt på Mycket, det är jäkligt mycket nio kubik meter. Så nu är det gjort i alla fall Och nu ska de lägga på Någon plastgrej som det till ja. Och sen, och sen, sen börjar det, eller, ja, Kan de börja bygga upp Så det känns att hittills har det gått att vara att de har det har bara blivit värre och värre för varje dag. Det är de, det de river ner det ska vi bygga upp. Ja, <laughs> Som det. Och nu, nu, känns, nu känns det som att... Nu börjar jag väl att bygga på för, förhoppningsvis. Ja. Men jag känner redan efter en halv vecka så är det, <coughs> det påfrestande. Rör ni bara på lilla ytan där uppe eller? Ja, men du vet. Upp för trappan direkt Ja, just det. Det är sovrum där över tvn. Och så till vänster har vi... i kamrum. Ja, men där du sovs då. Ja. Där har vi som en kopplatta och en lite kök. Det är ju det som finns. Och ja. toaletten är fortfarande med. Det kan man använda. Och och, och, och så lilla toaletten. Okej. Okay. Ja. Men det är, det är ingenting man, man, man, hänger, man hänger på. Nä. De Nej. Vad gör du i helgen? Jo, jag, jag skjutsade på så och älten. Ja. Så hällde jag en till, till, till här nu blir det väl Gräsänkling. Gräsänkling. Så nu blir det väl bara... Fyll och Fajt. Slips i pannan, upprepa <laughs> Ja, Fyll och Fajt. Fyll och Fajt, Stockholm by night. Nej, jag kan tänker med ju att du, kan du på här, ut och Per du är ute på att göra stan osäkert. <laughs> <laughs> jag ska ha en veda. Med slips i pannan. <laughs> Kaxiga veda. Har <vad> <laughs> du hunnit hämtar dig efter eh, Köpenhamn? Ja, jag var trött i måndags tid Ja, jo, det var jag också. In, in, inte inte så, utan mer... Nej, jag är den... trött va. Det var med trött och frukosten Frökost, gick ju ner ja han var sugen på frukost varje morgon så var det ja tre enheter av fatjes som spjut ja synd att det blev en dag skulle bli hela tiden ja du blev mer i snacket innan än ja. så, kan så kan det vara det så kan det vara oftast prat, ja nu är mer prat om innan mm. men att det nämnde du också Eller prata prata om att två dagar är lite för lite Tre dagar till Liverpool, Liverpool-konceptet är jäkligt bra. Ja. Fredag, lördag och så söndag. Då kommer man inte ha en här fyra på söndagen också. Det var någon gång det varit så att det borde vara så att man levde det där nördlivet med festerna och stacka musik och så här hela tiden och så träffar man familjen motsvarande som man träffar nördarna nu. <laughs> man vänder på no. Så allting var liksom nörder, nörder i Det hela livet Och så sen har ja. någon här är då då Fyra-fem härjer på råd Då träffar man familj Det låter som sån här Kramer <laughs> Cosmo-Kramer-liv Ja, det ska man ta det det. <laughs> Nej, det skulle jag bli helt för öden en, en del kanske skulle orka det men... Nej Ja Men det är väl det som är så roligt just Att, att, att, att, att det är så, så, så få gånger ja. Jag piller på en kaffe Hör du? Du snart ska lämna oss. Hur är det? Tidigt tänker jag att jag har lämnat oss. Vem som är här i högerklara. Det är från där. West Coast Art Pop Experimental Band. <attraction> Kort och slagkraftigt kraftigt nog. Ja. Säkert att jag är en. Ja, det är beror. har ja, pratade jag. Jo, jag hittade den. Jag såg på expressen och efterråde hade två stycken intressanta löpdelar då. Mm -hmm. vad, vad, har, vad har du att säga om sen först så var du... expressen hade omledd stands. Sjön kaxiga skryt när Engberg åkte ut. Jag är mer folkkär Säger säger Böberg ja. har, har du sett någonting? Nej, Nå, jag har sett Engvård Ja Det var jag vikt med mamma och pappa ehm, Ja Men du menar om lätt Eller om den rubriken? Ja, ja rubriken Jaha Eller, eller ja, om, om, om honom Du vet inte var jag står var Du jag gillar står. Inte honom Nej, jag gillar inte honom jag gillar väl inte lotpeng, var heller det är ingen det är väl inget <laughs> ingen favorit så där. Nej. Men Fodexöber. Eh, jag taxer skryt. Nej, jag vet. Det, jag, jag har inte, se, inte sett den. <laughs> jag tycker att hur nu mycket pengar han har fått för att ställa upp på det. Där. Ja, han, har det har fått, han har fått en hel del, tror jag. Ja. Men då är det ju bra ju länge han är med i programmet såklart. Ja, jag får få fyra program. Men sen efter några. Löpsedel kanske mer passande dig Aha. Och vad tror du om den? Ja. Nytt larm är urskriften. Larm? N nytt larm Jaha ja. okej okay. ja. Ditt, <laughs> Ditt lådvin får ny smak i svenska fabriken Nu? Du? Now we're talking <laughs> ja, Vad säger du om den? Nytt larm Allt med lådvin, och köper tidningen ja. direkt Jo ja. ja. ja. Alltså, ny är svenskt svensk, nyss mat Och undrar om det blir för smak då nej, men, jag, eller, Det framgår ju inte riktigt Vad det här är Men som jag torkar så är det att Att man köper lådvin importerar lådvin ja. Och så sen Så tas det till en svensk fabrik Och där gör de någonting med <laughs> Så att det blir någon annan okay. smak Kolla, kola smak Ja, nej, men alltså, Någonting att de påverkar smaken Inte att det blir någon ny melonsmak Men att det blir det påverkar smaken. Det där var svårtolkat tolkat. Ja, men om det skulle vara så, hur tycker du om det? Ja, men är för allt med lådvin. <laughs> det spelar inget roll. Nej, men lådvin bara det ordet Det får mig att haja till. Liksom. Ja, bra eller dåligt. Det, det är så att Pavlo Sundar började. <laughs> bra eller dåligt reklam, vi gör ingenting. Jag, jag har helt skruvat. Jag dricker flaskvin <coughs> Flaskvin är överkastat. Jag, jag vägrar, jag vägrar dricka flaskvin Nej tack Fram med lådorna och lite det hade, Men det hade, inte sett lika, det hade inte sett lika coolt ut Om, om dregen hade suttit hals ur en, låd, ur en låd in. Det såg det var ju mer Rock'n'roll ja. Eller mera punk, har du hört den nya Ja, ja. Rock'n'roll säger man inte nu Nästa blir nya grunge mm. Ja. Nej, men som sagt, det hade ju varit mera Men vi är ju en den generation. Det hade varit mera rock'n'roll Ja. Det är ju mer att åka om att dricka direkt Tycker vi, men till nästa så kanske blir... Att det direkt en lådvins tätare? Ja. Att man bara trycker, trycker på tappen. Man skulle ja. ha så hög ställning så att man kunde stå rakt lång under och stricka. Man bara tar kraven. Jo, men jag, jag, jag, jag har inte druckit en sån här låd, tycker jag. Man får i för lite, man får i så mycket luft bara. Däremot har jag, har jag... Men däremot har jag druckit en sån här... Du vet där, där man, där man, eh, det brukar vara längst längs med tågen på i amerikanska filmer Med vattentunnel med slang <laughs> <En sån. laughs> Nej, det Eller Med lådvin Nej, utan sadden Sen kom. <laughs> ja. Så när jag provar ja. För då får man inte så mycket luft, det är för lite ja. man, man gapar efter för mycket när man, när man dricker där Men bra klipp förra gången Förutom några små grejer, men annars var det skitbra utan det var någon smågrej, det var inte bra Nej då, det var bra, bra Nej men det var det här att du kryttade bort det mesta <laughs> <laughs> Vad tror tur det? Det vart ju lite så. Här... Var, då på, när vi var på? Nej men du kryttade bort allt där du eh, Körde popquiz och det här Jo, jo det hade ju skima här Nej men det var ju bra, jag menar Det var ju tillräckligt Jag fyllde poddar är ju roligare teorin än i ja, jo. praktiken Jo Men det var, ja eller rätt sagt, jag orkar inte gå in och, och lyssna igenom hela, när det var över en timme när vi hade popquiz Ja, nej var... jag, jag orkar inte gå in och lyssna på hela den nej. timmen bara för att hitta kanske... Nej Hitta kanske några... Tio sekunder bra. Ja När ett skål var det myntades Alternativet är att man släpper hela Ja Det kan du göra Ja men det, ja, men det, blir, det blir sen på en bonus Ja mm. Bonus-DVD eh, Men det var gott med sabben igen Ja, fantastiskt gott och du, och... du kan en gång per år, det är ju Liverpool Jo men det var ju som glädje Du kom med glädje tjut nästan Ja, det var så gott ja. <laughs> Och det var till och, med, till och med sen Att Ålborgen smakade riktigt god, god Ålborgen <laughs> Då har du har rest och sett dem i världen, eller miljö, miljö. Liksom. Ja. Får du någon sån här post-rese-blues då? Post-rese-blues? Ja, Nej, men du eh, kan prata om postturnéblues. Att man har varit ute på ett turné turnéer, Gardet, liksom, och det är mycket intryck, och sen så kommer man hem och så till varnan, och så blir man deprimerad. Inte för att det är något fel, men bara för att bli tomt. Ja, jo, men det är ju Absolut. Fick du någon sån efter Köpenhamn? Ja, jo, men det är gransen. månaden tycker. Men både söndagen och mågna. Var väl så. Jag, jag kände att när vi var i Liverpool ja. de senaste åren, då var det så fullparten. De att har kommit hem och så har jag hjälp med här. är. Ja, just det, och då har, då har det fortsatt på något sätt. Ja. Det, det trappas ner. Ja, det. Och sen på slutet, på, ja, men då är man ganska trött på han. Ja. så Då är man ganska glad att han försvinner. Ja. Och då har den här. Eh, den här lilla, den här ångestkänslan lite grann, den har övergått i någonting annat. Så att, ja. Till glädje. Ja, precis. Så att Den här ångestkänslan, den här dalen, den går sakta ner samtidigt som den här känslan kommer att, att vad skönt det ska bli när han åker hem. Ja, det är så allra bra. Så fast, det, fast det, det är ganska smart övergång. Jo, det är jättebra övergången. Jag kan tycka att många av de här resorna man har gjort, mycket intryck, och roligt, galet, och så kommer man hem, så blir det tomt. Liksom. Ja. kan jag för ångest. Ja. Av den tomheten Men hur, hur gör du då? Vad gör, vad gör nah, du? Nej det går ju över Inte för att du skulle sätta dig på ringvägen På kinakrogen men... <laughs> Nej På ena sätt tycker jag det är rätt skönt att vara ensam då ja. Å andra sidan så tycker jag det kan vara jobbigt också Så att det är både och. Ja. Fast jag fick inte så mycket nu Jag vet inte om det var bra eller dåligt jag, jag, jag kände att, att mer att det här... Men vad tråkigt, nu är det, jag menar, ska det vara ett år till nästa gång vi åker iväg Ja, jo så, precis den, så Den, den, den känslan ja, men, kände jag Ja precis, det är ju det som är grejen man har byggt upp en lång tid att åka och Ja, skorgat snabbt Jo, det går inte lika mycket, mycket eftersnack som det är försnack Nej, nej Det är inte alls, det här upptrigg, upptriggandet Och ja. de här eh, 20 sms'en varje dag Som det byggs sakta upp ja. Till, till något no no no galet Egentligen borde vi trappa ner också. Från 20 SMS så man sakta ner liksom, så efter en vecka då har det planat ut. Ja. Det kom ju några spridda dagarna efter, men det var ju i vår lilla sms-grupp. Jo, ju precis. det tog inte fart. Nej, det var som att försöka ta en på en släktskogstrad. Det planade ut grann, naturligt. Nej, man får se vad vad, vad vad nästa. Ja, vi ska åka till till, till nu med ja, familjens vakter i, i maj. Men, nej, men, i, det fram till i juni, juni för Ja. Så det blir. Och sen, och sen en helg i maj så ska vi åka till på femte stället kusin för mig. Ja. Som okay. och hans fru och fyller 50 båda. Okej. Men gud en den på här. Ja. Det här? är West Coast Pop Art Experimental Band. Och så sedan New York. Och sen blir det New York i... i jag vet Det här är ingen riktig resa in på det. Mm. Utom Göteborg, med Håkan Älvström. Vad var det för datum? 7 juli. Nej. Men ja, det kommer. Jag måste berätta en annan sak om veckan som var det här nu. Jag jobbar med sex åriga nu. Ja. Det här är bra. Fantastiskt bra. En blandning av, av, av, av Vad heter de? Fokus Fokus, fokus Och eh, Merit Heming Jo Jag jobbar med sexåringar och, och, och nu i vecka så, så startade jag med Vi hade samling en så berättade bara Om den här om, om, Med två tomaterna och gick. Och så blev en tomat överkör Och då sa den andra Kom, ketchup, så går vi och det var som en det, det kom något lite där Lite sån osäkert skratt Sån här eh, nys, nys, pliktskyldig Ja, jo Och en, en av 18 sa att han hade hört den förut En av 18? Mm. Ja, de, eller, eller hört den förut De kände igen den ja. så. så det var ingen som tyckte det var roligt De ja, kanske inte vet e, vad ketchup är jo, men, jo, jo Det vet de Men ja, det var lite såhär Och sen, sen, så, sen så berättade jag berättade dagen efter om att det var två tomater som utgick och så kom en lastbil eller en bil kom och precis när han höll på att köra över ena så hoppar han åt sidan så att bilen bara körde förbi och då sa den andra tomaten, eller eller tomaten till honom Vad gör du? Nu förstör du historien Jaha ja. och då, då var det också ja, lite, lite grann sådär och sen berättade jag en, en tredje samma sak som byggt på den första. Mm. Ehm, två tomater som gick och så blev den ena överkörd. Nej, då blir den andra överkörd. Och då sa den ena, kom Ketchup så går vi. Men den berättade du igår, så. Nej, då var den andra som, hade, som blev överkörd. Nu var den, den ena. Vet vad jag tror du skulle berätta när du sa att hoppa åt sidan? Nej. Då blev du passerad. <skratt> <skratt> ja, ja, ja, det, det jag. Ja, det ju. Men den, den skulle man aldrig, aldrig förstå. Nej. Och sen var det ju då. De fick ju göra egna ja, men de, det måste de, Någon gav det Jo, jo de, de, de ville berätta Det var någon som Ja men du vet, det var ett gurka Två gurkor som utgick Och, och då, då var det En blev överkörd och den andra sa Kom gurkmos Så går vi Och så var det en tjej som berättade det var min favorit Ja det var, det var tre sallader som utgick Och så blev det två stycken överkörd och då sa den då sa den ena Kom nu era kom nu era salladpai nej kom nu salladpajas. Alltså. <här> tre är sallad som gick två blev överkörda och då sa den ena Ja <här> eller den tredje Eller <här> den tredje du måste säga ja. Kom nu salladpajas alltså. De drog till med lite olika grönsaker ja, ja, ja, varje... Jo, jo, jo, jo. och det är underskattade. Och, och det var ju någon som, som förstod också Som, som sa som knäckte faktiskt med Med, med Apelsin och apelsinjuice Jaha mm. Och så var det någon som drog någonting Med, med, med potatis som blev överkörd Och då har han för mig att han sa Kom nu potatismus och korv Det är precis som korv Men det är fast korv om det med. Det blir roligt att han sa kor och inkluderade kor. Ja. Ur <laughs> var, var en tjej som eh hade den bäst. Jag måste att du för jag sitter jag sitter på en stol då. Ja. Och då, då låg jag mig på golv och så fick de den som skulle berätta fick sätta sig på stolen liksom och berätta. Och då, ja, många så här på samma tema. Och så kom en tjej och började berätta om eh, jo men hon började berätta om eh, Någonting helt annat Jag kommer inte alls ihåg vad det var Håll på en 20-30 sekund då, då säger den ena Då säger den en annan tjej Ja men den där historien bättre i Lotta Det är en det personal i andra, i andra klassen Typ då hade hon berättat Ja men det var inte en historia Kanske läser du en bok eller <laughs> Och då satt hon ja, Då va? satt hon och började berätta i en bok <laughs> Ja, och så, och det var inte ja, simulera <laughs> Jo men är det, det är, jo, men är det så. De här mestrumerna de ja. är ja, den få. Är, ja, tror de, de är inte, det är inte, de inte alltid så ofta. Okay. Men, men ja, det kan ju komma nu kommer jag inte på någon, någon annan sån här äh, grej vad som har sagt. Men, men de kan ju inte, de kan ju träffare. Nej, nu ska jag äta med det. Nu ska jag äta med det kaffe i din salad. Din salad pang. Så jag ska bara beundra de nya fina vinylplattorna. Du måste ju snart få dig kapp din gamla samling, va? <laughs> Nej, det har en bit hård. Det var en bit hård, men. Du gör ditt bästa Det är fan med roligt för det är Mycket ja. roligare än, men... ja, ja. Det ser skitkul Att vika ut Omslaget så... Ja Det är en, en speciell känsla över hela Men de där Tempels Det var ju något nytt för mig I alla fall Eller jo, Jag missar? Det, det är amerikanskt Och jag, jag, jag kollade äh... För när Al Alanas kom Den pappan, Ja. Då de spelade de ju sen På The Basen Vi såg dem Och jag tänkte det här Ja men tempel, Det borde kunna vara Någonting som kommer till Stockholm Okej okay. Men ingenting Alltså ingenting i Norden de spelade nere i Tyskland och någonstans nere i Holland, mm. och Spanien och sådär, men inte, inte Norden känns kärnstråket. Hade Gradval skrivit om det? Det var Roger som, som nämnde det för mig, mm. och då när jag lyssnade på det så kom jag på... att att de var med på en eh modio brukar men brukar alltid föra med modo han cat med ja. skiva. Mm. Ja. Och det var en sån ny, ny psykedelia som kom för två år sedan ja. Och då var det Temple of Shellts sång var med där. Ja. Eh som är tycker var jättebra fast jag hittade ingen inte ja. min någonstans. Ja. Och han han gjorde ju grad om någonting om att det var att det var lite eh, eh, strawberry fields mm. Beatles. Har du hört på värvet när jag Ja, Inte hela, delar har jag hört Du är rolig med att lyssna på delar Jonas, det blir inte att jag lyssnar Eller ja, jag är ute och går Ja, men lyssnar inte klart nästa gång du går här? Eller tar du annat då? Filip Fredrik och Alex och Sigrid De lyssnar på, de återkommer till Men inte, det beror på Tyckte du inte det var bra eller? Jo, oh, oh, oh, oh. det, det, var, det var bra Jag kom faktiskt inte ihåg varför jag inte fortsatte ja, lyssna Frikligen som orkade Det har varit jobbigt han Jag hela. tyckte båda de var bra Jag tyckte det var eh, han på Då kunde han snacka <skratt> om någon som kan Titta, titta han snackar <skratt> <skratt> Jo, det var, lyssna han snackar Det var verkligen ja, Men Gradman var mm. intressant För att han är så Jag vet inte, man fick en bra bild Av honom med... Och så väldigt medveten, ja. så han, liksom allt det här. Men det, det har jag också tänkt på mer Swedish House Mafia-hyllningar och sånt där. Den första tanken är jag 50 år vill vara hip, och ja. vara liksom. Men på något sätt så ja, då har resonerat sig fram till och att han, han är fortfarande nyfiken på ny musik. För alla, det, är som, det är bara det har jag sagt Tusen gånger. Det är musiken mellan tonåren Och upp till 20 som man Färgen så, och många fastnar ju där. Ja. Det finns inget mer. Och sen, eller, eller att man bara hör på samma typ. Och så. Men han verkar typ, verkligen typ gen... Ja, ja han verkar, verkar, verkar genuint intresserad av ny musik. Ja. Det är bara att ta, lyfta på hatten. Liksom. Men sen han var lite väl mycket inne på det här, mainstream. Ja, han var inne på hiphop. När hiphop var nytt, så var det den nämnde också, så var jag inne på det. Och det var ju liksom inget som rockskriventer. Ville röra vi liksom nej, nej. Och sen mainstream framförallt Var ju riktigt tabu ett tag Men det var, sen, sen blev ju det det nya Det var, var han som gav ut den samlingen Ja just det, det var jättebra jag var om jag på det jag minns alltså inte Jag är jag jag, jag, jag, jag, jag det Men det var jättebra jag. Och så lock och gå ut folk Den var bra också mm. Sen Mats Olsson ja. tycker jag inte var wow. var det då, pubrock Ja just det mm. Det kan vara bra, men det kan också vara handgott Men det var någonting jag tänkte nämna När det hände om Om ja, Jo, men att, att han också det Har som liksom inte tänkt på, men han var producent För Senkväll med Lupa. Ja, det nämnde han ju där Och sen kommer jag att tänka på förr var... Nej, inte producent, han var redaktör Och sen, och sen att, att han Det var han som gjorde den här Gör var skålskad. Mm. Ja, men... men, men, men, men eh, Bootshockey Bibeln och... Ja, just det. Mm. Och det var ju alltså mitten på 80, så han mm. är Han är väl i våran ålder? Ja, ja han är 63, ja. Så, vad heter du? Han har ju hunnit med otroligt mycket. Ja. För, för när Bootshockey Bibeln kom till 86, och då var då han bara 23 år. och det kändes... ja en um, Gravall kändes det som ett, ett, ett namn. namn. Ja, och han slog igenom tidigt tror jag. Vi mm. gjorde ska på Expressen och sen blev mm. slagen eller slits och vad nu blev. Sen blev det Nöjesguiden. Ja, just det. Han var frilans hela tiden, har Han har haft mycket. Jag tycker det är intressant att läsa, men jag, hans musiksmaker, det går inte att lita liksom, på nej, det. Men nej. så var det ju väldigt få, man kan säga. Ja, jag gillar hans musiksmaker också. På... Någon, har du någon, någon kritiker som du bara känner att det här kan det stämmer överens med mig? Nej. Ja, det finns inte samma jag, sätt nu för nej. tiden. Jag, jag gillar ju vad heter det? Ett halvt ju vad heter? Det, Hans Olsson när han tog vägen. det men för 20 år sedan. Ja. Men minns Hans Olsson? Han hade måttat tidningen Now and Then. Mm. Och sen så skrev han ju den ill... lilla glasfärgade tidningen i pop. Ja. Nej, just. Jo, i pop ja. det var, som hetade, na... Först hette det ju Now and Then Ja, det fanns en separat tidning Det var som åtta nummer Och sen så också var det Var det en del en i bilaga i pop-tidningen pop ja. När jag träffade den här var ju 98 så träffade jag Första IPO träffade Lars Wenkel Han, han skrev ju mig i Now and Then 1998 mm. eh, okay. Och då då var det fler år efteråt förutom fortfarande drama. Jo och då då han att han han, han sålt iväg sin skivsamling och han lyssnade inte alls musik. Han musik Ja. Då, och det var då och så han, så han såg sånt så och skivsamling och det, det säger väl lite sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och sånt jag sånt och sånt och sånt och sånt och sånt och det, och det, var ju, det fanns ju ingenting Jag hittade, jag hittade, Eller Hans Olsen Leveram Ja, det <laughs> är det som vanligt namn så det går inte ja, att Jag tror inte, Jag, jag tror, han mm. håller inte på med någonting eller? John L. Byström kom någon annan Jo, men han dog ju. Ja, han han körde igen, bil och lycka så. i ja. USA Vad hette tidningen han hade? Ja, sound Effects Just det, Sound Effects Så kan han in i pop fast han så gick det. Ja, de fortsatte ju Sound Effects Ja, jag, det Och så hade ju, vad heter det? Terry Eriksson där också Aha. Ja Ja, Eh, jo, men... men eh, eh, han som var väl ganska... Alltså, han, han, det var inte inte heller helt runda. Nej... Eh, jag, jag har ingen riktigt... Delvis Locko har jag haft som... Men han... Eh, ja, det går delvis, och delvis grad, Ja Nej, Locko har jag inte haft mycket på. Han, han, han, har, let, han har letat så mycket han är också en trend ja det ska, det ska vara trend det, det ska vara man ska vara först med ja jo, men det är ju hans grej och sen sen jag kan tycka många utom många artister jag håller jag, jag, jag, tvärtom jag Hittar något några som är bra så kan jag följa den Ganska länge och slita mig fast Eller hålla mig fast krampakt mm, mm. Lite för länge ja, kanske lite för, men, <laughs> då, Det har jag gjort med många grupper. Några album för mycket <laughs> Men, men att, att de kan ju fortsätta att göra jättebra musik ja, Fast de inte är ett dugg nej ja. Och, då, och då, då försvinner det Och det kan till och med vara andra plattan Ja så, så kan man förkasta andra fattorna fast den kanske egentligen är bättre men då, fin, då, är, det, då är, det, är det inte nytt och så går man på något annat men ja. gör man det till sin grej så, så är det väl ja. Ja, så, så är det så Jo, apropå, på, på poddet också såg vi nu på vad heter han? Eh de enda sättena. Nu uh -huh. var det, vad göra saker Göran och så. Jaha, uh -huh. okej. Okay. Jag är inte listat. Nej, inte heller. Men den, den, den ska jag lyssna uh -huh. på. Det kan vara intressant. Att... Däremot såg jag mitt första Labamba i måndags. Mm -hmm. Jo, men nu var han i Los Angeles. Ja? Ja, i, han skulle vara en role model i konton. Uh -huh. <laughs> det tycker jag var jävligt roligt. Uh -huh. Då tänkte jag, oj, jag, jag missar det där. Jag uh, smsade lite med Roger han sa att den första avsnittet hade tydligen varit bra, sen var det 2D tråkiga tyckte han. Men det här tyckte jag var bra. Jag har sett att han skulle vara präst. Och så såg jag att han skulle bli förnedrad. Ja. Och så Det, det var något det att han skulle försvinna i Mexiko eller Det var det, var det som beror ju tyckte han. Jo men just det, var det första just det, det fanns ett sånt också. Jag har nog sett alla ändå. Ja. Och nu var det någonting med... för annars som skulle... Ja, Pegvique som skulle operera så. Ja, han skulle göra en... Ja, skulle ha apa eller? Ja, just det. Men han var gängled, eller skulle vara rollmodel i kontot. Han ja, om, <laughs> skulle... om, om farmor som brann ja, in en låt Han skulle in hålla det talet att uh, införa ja. de, här, de här männen. Alltså, borgerhetspelaren? Han körde, som, som, körde sommarvignetten och så pratade. Ja, just det, just det. Och så bara, that was the most boring story! <laughs> det var, sen, det var sen, så jag hörde. Ja, Min farmor körde in med rullatorn i väggen. Men, men det, det, det som så mig när, jag såg, när man ser sånt här. det var ju som den här... Jag minns när det jag, jag ska ta Martin ja. ja. Hallå. Ja. massa sitter på, på Martin som ringde skulle börja på matnål. Jo vad vinner vi på? Vi pratade om. Jo till det... Fredrik Labamba. Ja, och det som, som var som slog mig det var ju de här nummer två äldre eller äldre här herrar, herrarna nu som säkert ingen var femte årstider minst som alltså, var två gamla gäng och lämnade för mycket ja. gäng och nu var de kompisar. Ja. Fort, fortfarande ha samma stil. Liksom. Det ska vara man känner att men herrgud är inte däns herr Tonns grej. Växt man lite från det där. Gör man inte det är. du? inte. Du har inte växt ifrån roll, Nej men det är, är rock'n'roll. Det är men det är som ett, det är ett intresse. Ja. Ah, det menar. Jag. Jo men det... musik och intressen. Man gillar ja. friluftsliv, man gillar fiskel man gillar. Menar, alltså, det är ju inte inte inte det inte inte inte inte det, ja. det, är, det är inte Stil och går runt och kaxa och. och, och, och. Ja, men, ja, men det, men det är också ja, ett intresse att gå runt och kaxa. Ja. <laughs> Många som gillar ja, hör, hör det. Gå in på vilken arbetsplats som helst och finner dem. Jag går du ut och spänna? Ja, liksom. ja, ja. Det är ju ett, ett pubertalt beteende. Ja. Visa, visa dansen ni hade. Stod, ja, jo, men ja, okej. Okay. De kanske spelar de, de... över lite anime, ja, men, det, men jag, jag tror ändå inte. Ja. Men de är väl knarkade jäner. Det ser man nog, men de andra som var runt omkring där också. Det verkar ganska hårt område, konton. så ja. är, man, man har väl inte haft lätt de där snubbarna födas in i, råka, Råkar hoturen att födas i det där området, eller? Jo, det var i, i Los Angeles, 98. Hängde du mycket konton? Ja, Jag vet inte var det ligger riktigt. Jag vet ja, det bodde, jag. det bodde var. I, i Glendale. East. Glendale. Glendale, ja. ja. ja. Och så var ju koncernen, de var ju liksom på olika ställen i, i, i New York, i Los Angeles. –Ganska stora ytor att ta ja, sig. –Ja, precis. Så jag hade som liksom en hyrbil och en del gånger så följde han, jag bodde hos en familj, ja. som hade fått kontakt via samlingspoppande och service. Och ibland så följde Carl med mm. en koncern, ibland så följde fru med. Mm. Och då kunde de visa vägen. Men ibland så fick jag åka själv. Ja. För det var ju som varje kväll i två veckor. Då satt de med en karta va? Ja, han, han ritade en karta. Han så körde Highway ja. 79 West. Och sen då så svänger det till 32 East. Och ja. missar man en sån avfart. Ja. ja då, då, då var det ju så blåst. Ja. Och, och på, på hemvägen så missar jag. Jo. Och sen till, tillbaka. Då fick man tänka. Ja, då kör man ju 31 East. kan man svänga Ja, men då ska jag köra... När jag kom till då ska jag svänga andra åt andra. Hoppa träga spegelvänt och det hem. Och då var det någon gång när jag, när jag körde sent på nappen. Ja, tre, tid, två till tiden. Så ja, jag, jag, jag kommer bort med jag, jag svängde av en av för tidigt. Och jag hade liksom ingen aning om vad det var för områden eller någonting. Och så kommer jag, jag stannade vid, vid det ljuset så kommer ju ett ungdomsgäng med... Lite Latin och är Linden. Alltså det gick till jag körde mot rött jag bara var dålig på. Har livräd, ja. jag jag vågar inte ja, okay, jag, jag vågar inte stå stilla här. Det, vilket, var det 98 eller Ja. det är? samma år jag var där och körde också. Ja, ja. Men, och då hade man ju kartan, det var inte ens GPS. Nej, GPS nej. är ju redan drömmen. Ja ja. Funktivt. Men och, karta, och så körde jag skär. Ja. Oj, var det är inte lätt dig. Nej, nej. Man måste vara läck och det är fem filia, ja. ja. fem är fil, ja. en vägar. Man glömmer bort det där Och då, då kände jag så här, och då Det var ju otäckt mm. Men jag skulle ju aldrig vilja vara, vara på det stället Nej Jag skulle man inte ens vilja åka, åka förbi en pansarbil Nej Panservank. Har du varit uppe i Harlem i New York? Det är ju ingenting nu för tiden men... Jo, vi var där, när, när var där 92 så var du uppe i Harlem För det var på någon, någon sån här gospelgala. Ja. Eller gospelkonsert Och då slog de också när vi gick ut innan För det var en 20 minuter, en halvtimme, innan När de kom dit innan de ja. skulle börja så jag gick en sväng. Ja. Gick iväg, några kvarter. Och så på handbagget så, så kom jag upp på Men Jag har inte sett en enda vit människa. Nej, nej. Har ja, du varit där? Ja, det var jag var där, men det var ju 1986. Men nu är det väl lite Hip, hip Ja, hip nu hip. Men 85? 84? 85 var det? Men åkte igenom ja. så att jag åkte buss från Boston och så åkte man åker man igenom Harlem. Det tycker jag är fascinerande. Då var det ju gangster i ja. alltså, sen har du flyttat upp till Bronx alla uh, slum eller något ja. Men Bronx det var för. Ja, det är var Men Vilket är råast Bronx eller Harlem? Ja, Bronx det är den Ja, men för, det var väl Harlem förut men det är ju genom bostadspriserna att åkte upp så ja, de flyttar ut alla, alla men Halen borde bara var det var mest mörka. Ja, bråkjäns och. Bråckstänns som ett brandnat där fanns. Det ja, men det kanske är blandat, men det är, det, har trycks, oh. jag tror att det är Men då kommer jag ihåg att man åkte där. Det tycker jag var fascinerande. Man åkte. Alltså, ingen mitte. Och så såg jag några som. Det såg ut som om de höll på att sno däcken bil eller så jag tänkte jag eftersom de kanske bara bytte däcken ja. Det känns nej, konstigt Nej man vill, nej, nej Officiellt snodde, och ja, ja. Det kändes som att oj, Jag Nu jag fick se Harlem exakt som man hade föreställt sig. Ja. Check liksom den, den Men den bilden att de snodde däck du inte ta bort. bort Den ska kvar Nej, ja. nej man... men ja. Ett sånt område i, i Stockholm Ja, vad är det då? Rinkeby? Ja, ja. Eller vad är det? Jag vet inte vad som är värst. Ja, det som inte. kan sånt här. Är det ja, är är är Rinkeby, R Rinkeby? Är det söderut eller norrut? Är det, är det ja, Rinkeby eller typ de här eh, Fittja... Eller det... Nej, ja, det, det känns som att det är det fältet som regerar fortfarande på något sätt. Är det, Säger Rinkeby jag, är det? fast jag har ingen aning. Men Rinkeby och alla Husby, ja. julsta När flyttade ner till Stockholm 92 då kommer jag ihåg att mycket snack om Tensta Kickers. Ja, men kan jag ju så Tensta också. Tensta ja, men... Kickers kan akta förr. för. De var McDonalds veavägen. När var ja. det? 92. Ja, då var jag familjeparsen. <laughs> då, då, då, då, då var man aldrig... Du hade gått ur Tensta Kickers ja. <laughs> ja. du borde då? Daling Kickers. Ja, just då, då. Ja, men men var, var, Vad sa du McDonalds? McDonalds veavägen. fanns ju inte så mycket McDonalds då. Nej. Men var när mm. det var tydligen tillhåller. Det var snack om att... Gå inte dit se om du kväll, kan inte McDon McDonalds eh, Slussen skulle vara på den värsta städerna, nu. Ja. Så jag det. tycker jag aldrig vara. Ja, nej, jag hellre Men det är... Det, Vad det, det, heter det? Högrisk... Högriskmatch. Eh, Men kom de på 80-talet tror jag, eller var det var Då var det ju helikopterflatta riktigt kunde om. Att det var punkar ja. eller, eller... skinnet? Skinnet, skinnet ja, ja. var det. just det. Som hängde vi. det missade jag, jag tror inte jag bodde där då. Jag kommer ihåg, där man såg man det från tunnelbanan. Kan jag vet inte om det finns något. Jag vet inte vad det, det var eller vad det var. Men, gamla staden, där mellan gamla staden och slussen var det då. Helikopterplatta. Ja. ja. Precis, där, det var väl som en liten flytbrygga bara. Okej. Okay. Och det var det var där så. Hängde. Få där. Ja. var där de hängde. Okej. Okay. Jo, jag minns en, en gång när var där kunde vara 88 eller nånter. Jag och så hennes brorsa vi skulle till på mm. fest då någon handbollskompis också, som så borde i makransen Och så skulle vi Det känns som att jag berättade det någon gång. Eh, i alla fall då skulle vi dit på en fest. Mm. Och, menar, man hade druckit lite innan, och de åkte med hajduk lite galningarna så Och då blev vi ekonomin en lång sån här tur. lång eh, rulltrappa upp. Mm. Så åker vi upp och sen och samtidigt så åker ner så åker ner på en 30-skinnels, ja. och så skriker Sieg Vad ja. Jag minns jag stod, jag, jag, jag, Man man inte bort sprickor, utan jag, då hade man lite inne inifrån västern. Jag var titta på dem. Ja. Bukkade de, eller? Nej, nej ja. det är ingenting. men Bara, bara liksom att nu hade man ju, ja. då hade man ju sprungit iväg. Ja. Man, ja. in, man hade man inte valt att titta på den när de stod och körde en 30-skinnels och stod och körde Sig Heil. För det var, ju liksom ingen, det var ju ingen vägg eller nånting, eller en ja. där. De hade bara lärt kunnat hoppa över. Alltså, som såg att man var tunnhårig Den var här en blivande skinnest, tänkte jag <laughs> Ja, då kan vi rekrytera Ja, <laughs> alltså. Nej, men när jag går också Då kommer jag att jag de var jag nästan rädd för Då var ju så att jag var 15 typ ja. Man läste om dem och så var man nere i Stockholm Och, många, och så åkte jag se ett Eller vad det var. Ja, ja, ja. Det tyckte jag var obehagligt såg man inte övigt, Men jag tänkte, vad jag skulle motsvarande om några av det var Övik då? Det här, Lite gangster... Ja. Ja men där känns så Jo red. är Bonäset. Ja, Nej, det är ju nu. Ja men röva gängen som bodde där då med... ja men de bodde ju viller och ja men det var röva gängen då. Ja ah, okej. Okay. Bonäset skulle jag Jaha, fattigt i sig jag. Jag, jag tänkte en... att det var jag, jag menar liksom motsvarar fattigt fattigt och gäng. Fast det kanske inte var så riktigt. Nej egentligen så men jag tänker på på rövängen på, på vilka som bodde där. Ja men men Vallhalla. Ja Vallhalla egentligen kanske där bara eh... ja, de där gråa nej. ja de gula husen där förr morsa bodde. Jaha. Eller röda husen då. Ja. Fullt Kans... dom, kanske? kanske domsjö. Ja. <laughs> det var så mycket och grejer. Medelklass. För det är, är gick lite lustigt. För att jag, jag tänkte ju aldrig på liksom och man gick i med låg, mellan eller hög. Man umgicks med folk som bodde i villa. Skulle inte du det? Kontra att man själv bodde i hyreslägenhet. Eller, eller, eller i lägenhet. Och den med vallhalla ja. och det här. Med och det, här. Nej, jag tänkte, det slog mig liksom inte, inte förrän kanske i gymnasiet att jag såg skillnad på, på folk och folk. Ja. Nej, jag ja, inte jag heller, men det är ju så här i efterhand. Jo, jag jo. Har det. jo. Jag, jag känner nog inget knappt... Jo, men folk borde ju vil Elinlägen heter gullägen också. Stiftelsen eller gamla stiftelsen. Och gamla stiftelsen, ja. och stiftelsen kunde inte vara så högt i kurs, tycker jag. <laughs> jag nej, vet Jag, nej, nej, det, det, jag kan det, inte bedöma. Nej, det. nej men det, det är ju alla Ja, det är möjligt. Ja, det, det är det säkert. Jag kommer nu vi flyttade från Solberg, då bodde ja. vi i nya stiftelsen i några månader. ja. ja. Och sen... Nej, ja. jag hade som, som sagt ingen tanke alls på det här med eller sådana Nej. Nej, det är det som är svårt, men det, ska... det går inte att peka ut det riktigt. Jag ja. vet. Nej, vet, men just nu pratar om, om områden i Jövik, hur ja. man skulle jämföra med gettostellerna. Det var väl just den här skytten i ett råge, vi lekte med tanken att det skulle finnas tunnelbarnät i Jövik. Ja, det har jag tänkt på också. Det är roligt. Och sista det skulle ju vara Järved Och så skulle vi inte säga Järved Utan det skulle vara Järved Skulle rösten i, i högtan säga Och så sista det var ju bon, Bonä, Bonäset Och Bonäsund Som typ varsta, varsta strand Bonäsund skulle ligga ja, SM, SM strand. längst ja, alltså ja. Bonäsest Bonäsund Slutstation Gå anknötningsbussar till Dekarsjö <laughs> Ja, ja och de går jäkligt, de, de går jäkligt sällan. Ja. Och, så, och så sen hade du du vet inte eh, vad heter det? Vilken riktning? Men det är åt det ena hållet. En så pendel ut i Målieliden. Ja, ja, vi ja, har precis. Mm. Och så fanns det så här riktiga alltså, jag vet ja, Solberg, om det räknas om det... det är ju det är en Uppsala Uppsala. Ja, pendling. ja, precis. Eller då kanske att man får åka SJ-tåg liksom typ ja, det är ja. Ja. Jo men, och på väg ut mot eh, mot eh, Järved Innan Järved Så var det Salmostaden Och det, och det låter ju också Som, som den här typ sen Stockholms ja. Sal Salmostaden Och då hade, då hade du innan så hade du också Vad heter det där, där uppe? Sörliden <här> Ja Och så hade du utåt Utåt det hade du också det där. Ja, men som måste hörnät. man ha en sväng också då. Jo men upp skyttes. Och så är det vid Sörliden. Folk ska vara bakst på så. Ja, Sörliden. Och så är vid samma stad och ser ut mot järn. Och sen har du även vad heter det? Ut länge ett skäl av vad. Skäl vad man ska ha likt ut på skäl av jo. Det kan ju gå två håll. så Och sen hade du hört och och en andra håll. Ja. Jag vet inte om du slutar. Vi... Varför har de inte byggt ett tunnelbon... Varför byggs inte tunnbonn ner till alla ställen det, är det skulle vara enkelt. Smidigt. och snabbt. Jaha. Inga köer. Vilka färger skulle vara? Det känns som dumkö skulle vara. Skulle vara. Den skulle vara blå. jag vet inte varför blå. Ja jag vet inte vad jag tänker. Brun. Jag tänker så. Fabrik. Eller kanske egentligen skulle det vara brott Mot, mot järvid och Bonäset och bulmässum. Det känns som en farlig blå linje. Jaha. Jag tycker att det, det, det här känns liksom lyxområden nu för det. Alla hockeylirarna bor ju på Deka sjön och bor ja, där i och för sig. Och så här. Ja, jag, jag, jag tror att att alla, alla behåller sin plats ja. som, som tillhåll. Jag hörde att du snart ska lämna stan. Jo, jag berättade eh, just här om, om att jag hade tipsat om, om Temples till en arbetskollega mm. Som jag fick svar att, att han var köpen igår och att han tyckte det var sjukt bra Vi, vi pratar mycket, är det mycket musik, hanade jag säger men ja, det men dels man, man tipsar och, och så Du har ju en stimulerande arbetsmiljö, jag har ingen att prata musik med Jag har inga sexåringar som drar roliga historier Det <laughs> drövligt Fan, man är uttråkad ja. i livet. Ja, ja nej, nej, nej. Och, och, och, och, och så, så berättade jag just om... Han är också så här, lite nörd. Han har berättat lite om lite nörd folk. Och så berättade jag just om det här som tog upp på podden för massa avsnitt sedan om Dylan resan. Och då berättade han om, om en snubbe som han hade som gjorde en annan form av resa. Okej. Okay. Då startade han typ... Han startade 1954. Och då var det inte en artist. Utan det var liksom musik överhuvudtaget mm. Mm. Från 54, han startade 54 jag, Och jag vet inte hur länge han höll Hur gör på. man det ur valet? Nej, nej. Ja, jag vet inte ja, Men om man tar ett år, var, vilken musik är jo. som är viktigast då? Eller ja, eller, eller, eller, eller, eller, eller. För, för det var det jag skickade upp och frågade här, äh, Mattias som köpte Tempelsplattan Ja Vilket år var det? Och, och jag trodde att det var 1956 För då började, då började jag väl Det kanske var senare nu är jag dåligt insatt det Men jag tänkte rocken med Bill Haley mm. och all, allt det här Rock the clock. Ja, det ja. känns som att det var då någonstans Men det, jo, det kan vara lite för fråga, 54 ja. kunde inte vara det Men ja. låt säga att man startar resan där Vi säger att han startar resan där Och lyssnar bara på musik från 54 Eller från 58 eller det var. Ett år ja. Och ja. såg film ifrån det året Läste böcket ifrån det året Alltså hela, hela ja. konceptet Imponerad ja. Ja, men men hur, hur väljer man ut vad man ska se? Det måste ju komma jättemycket musik 54, eller 58 eller. Jo, och så... ja, man får göra något ur. eller gå in på Wikipedia och, ja. och kanske pråka bland det de viktigaste, viktigaste ja. som är... någon anser vad viktigast Ja, och även, eller... de viktigaste filmerna eller, eller, ja, och viktigaste böckerna och så, han, och så har han gått upp hela vägen jag vet inte hur länge han höll på, höll på med varje grej Då har Gått hela en, år för år så här. Mm. Och då vet jag inte om det var kronologiskt att han startade i januari, februari. Jag tror att skulle man göra så skulle bli för, för mycket ja. reservarbete. Ja, ja. <laughs> ja, hur, hur länge kör den då? Då kör den upp till 1970. Fördå mm. För av. då la liksom okay. så Då kör den så länge mer. Så från liksom. Ja, det var 56, upp till 1970, så är det Det är inte riktig logik för mig då. Då skulle ju vara, okej, okay, om man börjar sext... med börjar eller börjar med 58? Ja, en quarryman alltså. Om jag, man ska vara så noggrann. Jo, men det var väl inte Beatle, utan det var väl kanske med just ja. då rocken ja, men... börja typ, ungefär någonstans. Då tog snart. rocken slut? Ja, jag vet inte varför, men det var nej. som att då, då slutade han. Okej. Okay. Jag kan tänka, men, det finns ju jättemycket Naturligtvis Att hålla på tidigt 70-tal Det inte kom, kommer en bra prat efter litteration Nej, <laughs> Sen, nej. Kan vara stack om fan anti -grad, va? Ja, ja jo. <laughs> men men att, att, att Att nörda in sig Så totalt jo, men, som sagt, men Det finns ju jättemycket Som, som har 70-tal ska jag tycka var jätteintressant Ja, det är musikmässigt men sen är även filmmässigt för det kommer jättemycket fantastisk mm. film på, på 70-talet. Ja. Och sen. Men Man sen, ser lite huset för det. jag tycker att man, man, man kan ju det där sen så bra ändå med punkten och ja, punkerna. Och sen 80, vet fan, det är 80, lite fan, hur som var så jävla. Det är så roligt att lyssna på 80 egentligen. Ja, men det är ju. Mitt favoritband. Det jag tycker är tidlöst Det är smitts från 80-tal De är inte tidstypiska Jo, men sen är det finns fler, fler såna där Men om man, det man förknippar med 80-tal tycker jag som är äckligt Det är de där synt ja, det, som men, var, men, exakt. som låg som en matta exakt. Som kändes Skulle vara fräscht Som, som genomsyrade mycket och, Men det fanns ju mycket annat Men eh, direkt när man tänker 80-tal Så tänker man på dem automatiskt ja. Men... Eh, men det känns där man var med någonstans Och det ja. här är tidiga ja, 70 talet för, för... är ju man inte riktigt Nej, Och första här ja. det var av 70-talet Det var man för ung För att, för att ha riktigt ja. koll ja, ja, ja, definitivt Men jag har en liten grej Det var ju att min brorsa som är 7 år äldre Köpte ju skivor där ja. Fram var ju... Hur många år äldre var han? 7 år äldre ja. Så, så, att, då det ju... så att han, han köpte många tidiga 70-talsgrejer Som också Bowie, Sigge Stardes Och... Ja. Så jag lite biter och lite sånt där som jag lyssnade. Liksom... Men det måste så mycket, det måste ju vara otroligt förknippat med barndomen för dig. Ja, och det var mycket som, jag fick liksom en liten ingång där ja. via honom. massa säger, så att det var, men så är det jättemycket jag inte kan, så är men, men det är kul att höra under vissa grejer som man inte har hört, som är från 70-talet, som är otroligt bra. ja de dyka upp och så är sound eller Det kanon, liksom. Ja, ja. Som man är helt missad, typ. Men, men den del som jag har minst koll på Det är ju litteraturen Ja Så Jag tänker på, på 50-talet till 60-talet eh, Det måste ju finnas jag, jag, tänk, eller jag tänker direkt på, på Science fiction böcker Alltså science fiction från 50-talet För det finns väl en hel del böcker Beskrivna ja, då som jag gjorde på film eh, Efteråt mm. Och att, när har läst den här Stephen King som jag tagit förut, den jag känner mordet här när det är tillbaka till, till början av 1958. Då, då, då är man ju i den miljön mm. miljön, men du är skrivet av en Stephen King som lever nu, mm. så att det blir som konstlatch på något sätt. För han, han vet ju hur det har varit sen. Ja, och han har kollat. Och att gjort en egen bild av hur jag tror att det var ja. Ja. det, det skulle ju vara att lä, läsa, läsa ja. någon som levde ja, då, att ja. de skrev om sin verklighet, det här är, så här är det nu och de har ingen koll på ja. vad som skulle hända sen men eh, var kontenta några att du suger på körande resan ja, den känns som att övermäktig <laughs> det känns tung, stor ja, det känns, det, det känns... man får sluta med jobbet helt enkelt ja. Ja, men det känns som att man skulle få göra en otrolig research Jag vill inte säga att jag inte kommer att göra det Men du ja, kan... Gör du den från 58 till nu Det är imponerat alltså. <laughs> Ja till nu, till, till nu. Det skulle du också sluta, när biten slutar jag, jag skulle... 70-talet är jätteintressant Jo, jag, jag skulle vilja ha Eller kanske Att man, man skulle börja 70 typ Just när biten slutar Men, men, men det skulle vara intressant också Just med, med 50-talet och få med de här och gamla med, med Buddy Holly och... och mm. e... Big Bopper. Jo, men, <laughs> men då... Då, då Do-Wop och, och alla såna grejer och jazz... Och så men, när det blev... Nu spelar de labb högt och han har mm. men, men när det blev pop, eller när det, när det blev rock. Mm. När, det, när det inte var jazz, eller inte var... Så där, men just när det blev rock alltså. Det är fantastiskt fantastisk bra love-låt Det är det? Alone again or Vad du? Alone again or Heter låten Är den på uh, Forever, change? Den är. Forever Change? Ja oh. Fantastiskt bra att oh. göra som sagt, resan skulle vara kul att göra Men jag, jag, ska, jag ska göra en Eller resan man, skulle kunna, man behöver inte göra en hel resa Man skulle kunna börja Ett, ett år det kanske skulle vara, vara enklare Man väljer ett, ett ett år. Nu mm. väljer 73 eller där. Och då skulle man kunna dra det också vidare att det inte bara är litteratur, film och musik. Mm. Utan man, man drar men även som typ sporthändelser. Man kollar på gamla sportklipp. Man kräser sig i 70-talskläder. Tänk att komma på jobbet med riktigt utsvängda braller, Folk ska titta på det. Det är ju skitkul idé. Men jag skulle aldrig klara det. Eller jag skulle inte liksom... Ja. Jag kan inte gå in på någonting sådär hårt för du då är det ju att du måste ju släppa så mycket annat. Du måste ju släppa nutid du måste släppa allt för att du hinna med. Ja. Nej, då ska man helt ägna sig helt sig åt 73 till exempel. Men skit man i att Champions League match på TV Det är nu ska det. Ja, ja. det är nu tid. Inte intressant. Tempels, Nej, nej, nej, det är liksom inte på. Ja. Men ja. Men det, det lockar också där. Ja. grotta in sig, för då det blir det inte som en bubbla, liksom. Tanken är, tanken är bra. Ja. Tanken är rolig. Ja, du, jag tror att jag ska gå på pizza alltså. Ja. Ska vi runda av? Vi runder av. Jag ska bara först nämna en, en... ...en låt som jag gärna skulle... Det har ingenting med det vi har pratat om nu. Nej. Vi har pratat om tidigare. Eller någon låt från 73. Men en låt som jag hörde när jag var inne på pressans innan mm. Och det var faktiskt Och det är så fantastiskt med en music ID mm. Då slipper man gå och prata med ja. folk Och fråga vad det är för låt ja, ja. eh, Tycko heter En artist T-Y-C-H-O uh -huh. Och så en låt som heter L Okej okay. Som eh, vad är L? Låten heter L bara ett L Bokstaven? eller Okej okay. Och som jag beskriver med lite lite Keyboardbaserat lite jo meme army typ lite grann så där. Mm. Nyt. Ja, det måste vara det. Va? Ja, det jag sökte upp alltså en två på, på på Spotify. Eller plattan. Den ska jag sända en kommer. Test. Den här platta, just nu, 2014 Awake heter platta mm. Okej, okay. du, du ser ja. Det var utan sång, det var bara instrumentalt mm. Du ser på, på omslagen Hur ut, ja. trevligt det ser ut <laughs> ja, det, det, det är verkligen Matchande omslag Till den musik du beskriver Ja, ja men du lyssnar på det här Tyco. Det här är rätt ja. fantastiskt Hittar du någonting annat så, så Jag om, det. om, ja Tycko så Vi får se. kanske kör jag lite annorlunda musik, eh, Rakt in. Du en bra, jag, jag en värt, värt, så. Du kanske Jag är lite ledsen på att höra. <skratt> Även om det är roligt att skruva om. <skratt> men, <skratt> så blir bak länge så långsamt och kommer sist, sist, sist, sist du. du, ja, du körde du bara röda det Det är ju Det var det bästa med på. Du kanske har ny låt, men sista gången du, du mixade det var ju innan vi var på Twang här igen Ja. Eh, det måste det bli 2019, 19, 18 17 då också, inte, tror jag För där, där börjar första Första eh, Signaturen ja. Redan där, den fick inte vara <laughs> Redan där börjar du leka med hastigheter och... <laughs> Ja, speda upp det Dubbla ja. hastighet <laughs> det, kän, det känns man att, att Någonstans, men nu är det jäkligt lätt På den låt. Jo, men det är liksom men det tycker jag tycker är bara roligt att mixtra lite ja. För det egen skuld. Jag har tänkt nog att man ska sätta sig och göra en ny signatur Men för er som inte vet så finns det i Sverige Var var det första låten vi gjorde tillsammans tror jag Ja I original Ja bland, ja, bland dem först Enda ja. på svenska tror jag Ja vi gjorde några till Ja vi är inte mer kvar. Det är den enda av våra låtar som vi gjorde en video till. Ja, precis. På, på, det var ganska precis fyra år sedan vi gör, gjorde för att vi skulle ha videokväll. Ja, är det. 2009. 10. Var det 10? Ja. ja, just det. Alltså vi har fem år. 10, och då var det, det var i april igen. Nej, mm. ja, maj tror jag. Nej, vi gjorde den kanske i april. Ja. Ja, nej men vi, vi runder av här för idag. Vi runder av där så får vi se så vad vi gör. Ja, men vi... Eh, på återhörande. på återhörande. Skicka Fortsätt skicka lyssna lyssna <laughs> mig. Vi, vi, ba, vi banar i dem. Ja. All right. Jag avslutar som Michael och säger. Hello! Hello! Hello!